Matxinada. Eta orain azken orduko albiste bat daukagu zuentzat. Elkarmen Poltsa lanteigoko emakumeak matxinata egin dira. Gaurgoizean El Carmen Poltsako emakumeak nagusiekin itzegin ondoren lantegiko teilatura igo dira. Eundira igo direnen emakume hoiek duela mar hilabete nagusiekin negoziatzen hasi ziren eta geroxiago salaketa judiziala jarri zuten. Ondoren manifestapen bat antoratu zuten. Hortara eta horretara jende asko joan amentzen. Gaur goizeko sortzietan telatura igo dira eta pankarta bat jarri dute. Gero, bilang, bilangile, zuzendariaren gana joan dira. Ondoren lantegia karteles josi dute eta berandago oiuka hasi dira. Orain, gaur goizean lantegian bertan egin dugun bak bat jarriko dizuegu. Naguziak, ikutara! Eta dokumento bizibizi honekin bukaera emango diogu azken momentuko albiste honi Gabon eta Bialarte